Hartelijke goeie naand luisteraars, baie welkom Weer eens hier by muziekmaankie Weer een lekker satrag aan wat ons saam gaan kuier. Ja vriende, dis ons tyd Hier die volgende tyd Lekker muziek, lekker dink En sommer net een lekker ontspanningstyd Vriende, ek hoop ees van aand recht vanaand Het ons een ander muziekmaankie vir u saam gebring Ons gaan sommer van aand Een bykie kennis toets Algemeene kennis van hoe u sekere van die thema liedere kan onthou in die verlede. uit hey, dit bring hymwee, kijk, elkeen van ons was ons maar lief vir een of ander sepie of dalk episodiekie wat daar op die tv uitgesaai is. Vrienden, maar eers net so lekker stukkie muziek soor terwijl ons alles recht krij, terwijl ons die pen en papier nader trek, die gesin by mekaar krij, die laatste draai loop, vrienden, dan gaan ons lekker kyk hier, maar eers hierdie lekker stukkie muziek van uh, Elis Matron en Nikolaus Lou, geniet om, terwyl jy so een bykie haar klop, die laatste draaie. klink hy daar, kom ons vat die kans, ja soos die kans wat u vanavond gaan vat om die rechte antwoorde te krij vrienden, vanavond gaan ek vir u elf liedjes speel, of nee, nee, eindelijk liedjes nie kom ons stel dit thema liedere van versky uh, hoe sal een man om nou stel uh, sportsterre en dan ook onder een andere uh, kinder flieke wat ons voorheen gaat het, uh, hierdie soos ons al maar er gesê het, komiks, daai jare, en uh, dan natuurlijk ook, van ons, uh, groter flieke, waar daar thema liedere betrokken was, en u, moet uitvind, wat er een is dit, ei ons gaan lekker speel vanavond, so vanavond gaan u nie letters uithaal nie, u gaan vir my elf antwoorde hee, op die einde van die dag, ek wil weet, die een wat ek vir u speel, waaran is hy gekoppel, wie se thema lied, was dit, wat er Wat een sportster se themalied was dit gewees So vanavond is dit koppe by mekaar sit, vanavond moet u alles uithaal Ja, u kan ook daar so op die seilijn miskien die telefoon nader trek En sommer daar skelm op die internet om een bykie google En dan kyk as u vashaak, kom ons kyk, hoe is u kennis? So u kan omskryf so 1 tot 11 daar op die papier En dan soos ons om vir u speel, so gaan u om daar aanbring Net weer ons nommer vinnig wat u op die einde van die program gaan nadat u SMS se 083 460 9848. weer vir u 083 460 9848. U SMS om daardeur die 11 antwoorde en ons sal kyk op die einde van die dag wie is ons wenner. Die een wat eerste met L al 11 ai die tong al 11 korrekte Anwoorde deerkom, natuurlijk ons wenner van muziek, mainkie Ek hoop, u speel vanavond lekker saam, u keier lekker saam, u sit lekker achter oor, al speel u nie saam nie Kijk sommer net so, of u hulle kan onthou en of u hulle kan kry Vrienden, dan net so laaste, een lekker stukkie muziek voor ons begin met om So kry alles in gereedheid, na hierdie stukkie muziek, dan val ons weg met ons musiekmandjie geniet hierdie eene van Elton John In a guitar is in your you can roll around the globe warm a soul to know Oh, I saw you by the wall Ten of your ten soldiers in a row With eyes that looked like ice on fire The human heart the captive in the snow Oh, Nakita you will never know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 You're free to make a choice Just look towards the west and find a friend Or Niki that you will never know And then about my home I'll never know how good it feels to go. vriende, terug is ons aan daar die lekker stikkie muziek van Elton John, hy hy dit bly maar een groot treffer vriende, ek hoop ees recht want hier kom hy nou hier kom die ding werk nou ek soek die thema of ek speel vir u die themaliedere ek wil weet uit waterfliek of watersporster of waterkindervliek kom hier die themaliedere ek hoop ees recht vriende om al daar Kijk, hulle so op die punte van die stoele. Hulle gaan aandachtig luister, en die rook gaan draai, maar kry gaan julle hulle kry. Daak hier en daar eeniekie, wat vir jou so bykie omver gaan werp, maar ek glo, as jy soos ons, daak hier uit die 80er jare kom, vrienden, jy moet hulle onthou. Hulle was grootreffers geweest. Vrienden, betu van hulle, gaan ek so bykie langer vir jou speel, want seker is van hulle, kan ek nie te lang speel, die dag gee hom weg. So, jy moet maar fijn luister, die stukkie wat speel, en... Uh, skryf hom neer. Daarby nummer 1, ek wil weet, uit wat er fliek of episodes wat er in sy lied is hierdie. So klink hy, luister fijn vriende. Nou daar het jy om gehoor, kijk hierdie twee mannen het vir ons hoendervlees gegeen, ja daar gee ek sommer een leideraad ook vir jy. Al het vir ons hoendervlees gegeen, was lekker om na te kyk, kijk, een mens kon per tykje nie wacht om voor die kassie te loop sit, as die episodes op was nie. Ek wil weet, daar die themalied wat ek vir jy nou gespeel het, waaruit kom hy? Wie sy themalied was daar die een gewees? Omskryf jy daar langs, nommer een. Jy moet maar fijn luister vrienden, jy moet maar fijn luisteren. Dan daarby nummer 2, o, oh, hierdie was ook uh, baie goeie flieks gewees, hele paar van hulle uitgekom, en ook altyd het een mens gewonner, gaan hierdie persoon sukses behaal, of nie? Hierdie themalied wat ek nou vir u gaan speel, daarby nommer 2, wie sy themalied was dit? <tied> En nou kan ek al sien, hoe sit hulle en dink, hoe praat hulle onder mekaar, hoe kom daar antwoorde uit Waar daar daardal nie eerst thema liedere was nie Ja nie, gesinne, oma's en opa's, ma's en paas. En soos ek sê, as jy uit die tachtiger jare uitkom Hulle het daai tyd, het baie van hulle tevoorschijn gewees, of was hulle op die kassie gewees Lekker, lekker, nie vriende, jy moet hulle kry, jy moet hulle kry, dink mooi, dink mooi Vriende, dan nommer drie Oh, hierin is baie bekend, ek dink jy gaan vir hom onmiddellik rei, hy kan nie moeilik wees nie. Hoor jy, hy was daarom menigte mens oor hierdie wereldse hero gewees daai tyd. Wat die kindersinne. Luister fijn vriende, hierin wat ek nou vir jy speel, daar by nummer 3 skryf jy op. Vriende, so klink hy. <middling> nie, kyk vriende, menigte vrouwens, sy knie was lam, as hy op die kassie was. Maar ek hoop hy het om, hy kan nie moeilik wees, daar hy nie baie bekend, baie bekend. Vriende, dan hier in nommer vier, sy plek, hierdie eniekie gaan om dalk weggeen, maar uh, luister maar, baie van u sal om dalk ken, of om herken, och, dat was ook die, ek wil amper sê, die oliefdekies, in baie huise gewees. Sagte plekjie gehad vir hulle. Luister mooi. Yeah, she's endearing, courageous and caring, faithful and friendly with stories share. the sing out in chorus, marching as their song fills Ja, vrienden daar het u hy hom, hy's baie maklik. Ek dink nie u kan kan hom mis nie. Ek dink nie, daar is twyfel wat er een dit kan wees nie, maar skryf om vir my daarby blokkie nummer vier. Hoe is hy so ver? Ek glo daarom, hy kan op hierdie stadium vier uit 4, hee, waar al as hy daar die jare al die type dinge gekyk het, dan kan hy om nie mis nie. Baie van ons was groot aanhangers geweest van hulle, so hy moet hulle krijg. Vrienden, dan die volgende twee wat ek vir jy gaan speel Met ander woorde nummer 5 en ses Maar kom ons kom eens by nommer vijf Dit is thema liedere Van twee sportsterre Ja, kom ons maak om daarom so bykie nouwer Sportsterre In die stoei sport Ja, ons vriende wat so baie Hierdie WWE stoei gekyk het In Smackdown en hierdie type van dinge U behoort vir hulle te kry sonder een gesikkel. Nommer 5 sinne. Wie sy themalied was dit? Hier soek ek een persoons naam. Wie sy themalied het so geklink? <treeks> kreeg ek so lach, nou is daar klaar van ons luisteraar wat sê, ach nie daar sê ek uit, ek nie hierdie ene nie nie, jy is nog nie uit nie, daar is nog baie wat jy kan kry hoe het ons altyd gaat, ons het een slagcijfer op school gehad, so ons het een slagcijfer jy ook, jy moet dan seker tenminste so 7 van die 11, moet jy kan recht hee, om muziekmaankie te slaag vanuit, so jy sal moet dink, as jy nie alleen die antwoorde het nie, roep hulp in, soos hulle gesê het op die program wat jy kan call vriend as jy moet, die miljonair program wat op die tijd op was, so, as jy vashaak met hom, koal een vriend, miskien kan hulle help daar so, en dat ook vir jou, een of twee leidrade gee. Vriende ons nummer 6, is ook een van die stoiers stoeiers, sy themalied, luister fijn, hy klink so. vrienden, kyk, hy was uh, op een tyd, ek praat so'n bykie onder correctie hier, maar ek denk so plus minus 13 keer, hy was die ouwe die meeste en daar die staalhok daar die tyd bekly, kyk, ie wat die stoe daar kyk, uh, daar die staalhok is enige manse vrees, want daar is nie genade nie, en daar is nie een tussen tussenin met sy streepbakkie soos een ref wat keer nie, dit gaan maar rof in die hoekie, maar nou word zeergemaak, so'n u sal hy was daarom so gewild, so gewild gewees op sy tyd. Vrienden, ons skuif aan, ons skuif aan, daarna nommer 7 toe. Hierdie ene wat ek vir u speel, ek wil weet, Waterfleek sy themalied was hierdie gewees, baie bekende ene, uh, ek denk is ook een van die uh, liedjes wat baie mense uh, lief is voor, en, ek wil amper sê, mal is oor, maar, uh, Skryf om, ek wil weet wat fliek het hy gespeel. So klink hy. vriende, bekende in Eye of the Tiger so, dit is nie Eye of the Tiger de vliek nie, ek wil weet, wat er vliek het hy die themalied van gewees vriende, u kan nie sikkel met om vanavond, u kyk, hulle is so bekend, so bekend miskien die volgerie niekie wat hier op die taaitafel he, kan laat vir u so bykie weggooi maar ook hierdie ene baie bekend gewees en uh, baie mense het omgekyk ek wil weet daarby nummer 8 Hierdie themalied wat ek nou vir jy speel, wie sy themalied, was dit? So klink hy. Hey. vriende, ei, kyk, hy is so makklik so makklik, so makklik, maar ja almal van ons het nie altyd alles gekyk nie, maar baie van u sal om dal gekry, daar waar u vandaan sit, ek sien al hoe sit patie mense skut om op en af, van die kinders klappel aan, hulle het tom, en dan kry jy daai wat so die kop opvas en om skut en sê, ei, ei, ei, hy lees so op die tongse punt, hy le daar, ek kry om net nie, dat die klang wil uitkom, wat vir een hy is nie, maar ja, vriende as jy om kry skryf om daar by blokkie nummer 8 neer. Hy, vrienden, dan hierdie eniekie, hy was ook daarom ons kinderse droom gewees daai tyd. Ons het hom nooit gemis nie. Altyd iets aangevang wat ander mense kwaad gemaakt het. Vrienden, daarby nommer 9 wil ek weet wie sy themalied is hierdie wat ek nou vir u gaan speel. dink baie van u, toe u begin speel, toe sê u sommer dadelijk, ek het om, wat u het harder saamgekyk met die kinders, as wat die kinders self gekyk het na nou, om, hy was net soos een magneet, hy het jou aangetrek, jy kon om net nie wegblij en miskyk nie. Brine, dan ons laaste uniekie, wat ons hier op die draaitafel het, wat u daar by nummer 11 gaan sit, moet nie bekommerd wees nie, ons gaan hulle weer vir u kortlik speel, laat u hulle weer kry, as u uniekie daar gemis het, u wees nie, seker van uniekie nie, want kyk, hy werk maar so, as jy op een vas haak, Jy luister die ander, maar die een bly jou pla, want jy ken hom, jy weet van hom, jy het hom so baie gekyk, maar hy is net of hy wil haak, hy wil net nie uit waar, hy moet uit hier van die brein na die pen op die papier nie. Maar hy sal hom nou kry, ek glo, baie van ons luisteraars sal die meeste van hulle, al dan nie miskien, allemaal gekry het, want hulle was allemaal maar een groep wat uh, in die jare so by mekaar geloop het, so hulle was allemaal so die selfde tyd, die selfde jaartalle omtrent, was hulle op die kassie gewees, het s'gekuit, so hier en daar miskien eniekie, wat een bykie weier was as die ander, maar allemaal van hulle, was maar daar die tyd, so saam geloop, vrienden die laaste eniekie, wat jy daarby nommer 11 skryf, o, oh, hy was daarom een van my gunstelinge gewees, hierdie daar jare, maar so klink hy, luister fijn, baie van u se ginseling ook gewees. Ei, dit was lekker om om te sitte en kyk. Mens het sommer gevoel, hoe slat die op jou uit, as hulle so misdaad bevecht. Vrienden, dit was nie ons laatste henniekie daar nie, ek het verkeerd gesê, hier is ons laatste henniekie nou op die tafel nummer 11. so daar jenne was nummer tien sinne, wat ek so pas vir u gespeel het. Maar ons laatste henniekie, ek gaan om kort speel, vrienden, want hierdie henniekie gaan hy weggees as ek om een bykie lang speel, so u moet vinnig luister, en om vinnig neerskryf. So klink hy, In 1972, a crack commando Ja vriende, hy was daarom so ou biekie te kort gewees Kom ons speel hom net weer vir u dat u hom mooi kan hoor, maar ek gaan hom vannig snij In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire. Ja, daar het u om gehoor, vriende. Dit was ons laaste netjie. Ek dink u sal vir hom onthou. Kyk, dit was daarma 'n gedigte span daai om 'n teen te staan. Daar was daarom nou nie een skelm of een skirk wat vir hulle kon oorwin het nie Man, dit was so lekker om hulle te kyk Vrienden, daar het julle gehoor, ons gaan hulle nou nou weer vir jy speel As jy dalk eniekie gemis het Of jy is nie seker van eniekie nie uh, Ek denk baie van jy het al een redelike lang luisie daar Uit die elf het jy dalk alle julle paar Misschien so hier en daar wat nog eniekie kort Of wat jy nie so seker is van nie Maar ons gaan eerst na lekker stukje muziek luister En uh, dan kom ons terug So terwyl ons hierdie lekker stikkie muziek speel Dink so biekie Laat gaan opgaan daarna die tachtiger jare toe Terug daarna die kassie toe En uh, Pra daar met oma, met opa Misschien hier met een vriend, een vriendin, een broer of een sister Net dalk Het hulle vir jou die antwoord De vriende maar eerst so lekker stikkie muziek Wat ons kan achter oor sit en om geniet Hier is hy, die Goenie Wout MUZIEK ja. so lekker hy laat sommer die voete heek, maar as jy wil saam dans met die muziek so tis en in, soos ons muziekmaankie speel, hoe kom daar nou nie? Wat keer ons om ons sataraand lekker te geniet, te dans en sommer net jolig te wees? Kijk jou lewe is te stressvol. Ons moet daarom so bykie afskakel en daarom so bykie ontspan ook. En dit is ook om ons sataraande muziekmaankie het. Ons gaan sommer lekker ontspan, gesels dink, ach, alles doen wat lekker is. Dis mos soos het woord en ons kan mos lekker kry. Kijk, kijk kry um, Keier, jammer vriende uh, Dit is ons daarom Van ons ou mensies, als ons saamkeier En ons het lekker muziek En ons is een gezellige klom mense by mekaar, Dan bly dit ons Maar net lekker onder ons Mensies, vriende Vriende, ek hoop jy het om Ek hoop jy het om, maar eers Vinnig weer ons SMS nommer Laat jy kan die Antwoorde deerstuur, 083 460. 9848 Vrienden, skryf hom maar af, hou hom maar altyd by die hand so saam met muziek mankie 083 460 9848 Daarna toe gaan u vir my hierdie elf anwoorde doorstuur na die einde van ons program Vrienden, dan sal ons ook ons wenner bekend maak op ons SAIK blad, Facebook blad en ook op DJ Uylkie is een Ek kan gerust gaan loer daar op Facebook is een blad, DJ Uylkie uh, Ja, like om sommer en raak deel van die blad want daar sal ons ook altyd ons antwoorde op sit Ach, en enige nies competities, enige iets wat ons in die toekomst beplanning doen sal op die blaie verskyn, u sal vir hulle daar kry Nou vriende ek gaan omweer vir u vinnig speel, so kortliks Die een wat u gemis het moet u fijn luister jy moet die antwoorde kry. Ons wil sien, hoe is ons luisteraarse kennis, daar van die tachtiger jare. Nommer 1, vriende, hy het so geklink, ek wil ammal sy thema lieder hee, hierdie ene by, nommer 1. Daar sy vriende daai enekie was by nommer 1 gewees wat ek weer vir u gespeel het. O, oh, lekker stukkie gewees, lekker stukkie. Dan nommer 2 vriende. Hy klink so. Nee, kyk, jy moet hom kry, vriende, jy moet hom kry, hulle is glad nie so moeilik nie. Nommer 3, vriende, hier is hy, luister mooi. Ja, daar sy vriende, biekie vinnig voorby, kom ek gaan hom weer vir jy gee, dat jy hom net vinnig kan luister, so klink hy. kijk, ek dink, hy is seker, as een mens kijk na die lot wat hier voor my le, dan kan hy een van die makkelijkstes wees, want hy was dan, och, so bekend, so bekend geweest Brieene, nummer vier, nummer vier, hier kom hy, so klink hy. Dashing and courageous and caring, faithful and friendly with stories to share. All the forest, they sing out in chorus, marching along as their song will be Ja vrienden van hulle moet ek ongelukkig een bykie korter maak Want hy kan om weggee as ons om te lang speel So u moet maar vinnig luister Daie ene keer wat ek vir u gespeel het Was daar by nummer 4 gewees uh, Dit is nie noodwendig Laat u om een volgorde moet heen nie, Solang u vir ons die 11 correcte antwoorde Kan gee Maar hier is ons volgende ene keer. Dit was een van die stoeiers Se themaliedere Wat er stoeier se themalied Was hierdie gewees, luister fijn vrienden Oh <gasps> van ons mense, kyk, en mense kan nie net sê, die mans het hierdie stoei gekyk nie, want uh, ek het daarom al vrouwens ook gesê, wat, jong, hulle is erg oor die stoei. So, ek dink, allemaal van ons, op daai gebied, kan die manne nie, die dame, dames klop nie, hulle is allemaal, ewen sterk, allemaal het stoei gekyk. vriende ons volgendeen is ook een stoeiërse themalied, uh, wat is er stoeiër? Baie bekende enige wees hierdie, wat is stoeiërse themalied is hierdie? Luister mooi. dink, baie van ons mens is al haai en baie makkelijk kry, maar kyk, hy was een bekendige figuur in die stoei wereld gewees. Vriende, ons volg in nie die niekie, ja, dit is Eye of the Tiger, soos jy om gehoor het, ek wil weet, Waterfleek sy themalied was hy gewees. Muziek Nee, kijk, dit was daarom ook seker een van de harie wat as een man om so twee of drie keer gekyk en dat voel het jy het hom nog nooit gezien as jy hom weer kyk en die Adrardine het altijd gepomp as jy hom gekyk het. Lekker ene gewees, lekker ene. Vrienden, ons volgen die niekie. Hierdie ene miskien dat nie jyltemal so bekend vir baie van ons mense nie, alhoewel dit was een baie, baie bekende uh, fliek gewees en ook episodes op die TV gewees. Uh, so ek geloof, baie van ons mense sal hom ken. So klinkie, volg die eniekie hier rondom nummer 8. Luister fijn vriende hey. Vriende, dit was daar een deel van die lewe wat ons allemaal nie in was nie. As ek so ou leidraai op die uniekie kan gee, uh, paar mense het die voorrecht om in so type lewe te wees, om daar die werke te doen, maar nie baie van ons nie. Vriende, dan, o, oh, hierdie ene, hierdie ene, hierdie ene. Kyk, hy was, ek wil amper sê, meer as wereld bekend gewees. Allemaal het omgekyk, so klink hy. Thank mm -hmm. you. Ons het waarom geniet ons waarom geniet Altyd aan die katte kwaad Anvang Vrienden, dan ons voorlaaste Eniekie Ook een baie bekende ene gewees Och, Die episode is wat so lekker En mens het eindelijk as hy klaar is uitgezien Na die volgende ene So klink hy Wie is het themalied? Was hier ene gewees Ek denk daar is baie van u wat vir hom sal onthou Daar baie van u wat vir hom sal onthou En ek weet sommer van ons luisteraars daar buiten Hy lees so op die tong, hy lees so op die tong Maar kry sal ons hom kry As u om dalk gaan google of iets Maar ja, leider kan ek nie genie Dan maak ek om te makkelijk So hierdie keer is dit so'n bykie kennis Wat gebruik moet word Vrienden, dan ons laaste eniekie Ek gaan om kort vir u speel Anders gaan hy om weggeen Maar ek denk ons vriende en luisteraars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 Daar sy vriende, daar het jy al 11 gehoor, en jy het hy weer gehoor, ek hoop jy kry daar die elf anwoorde, want hy is nie so moeilik nie. Maar kom ons luister eerst na een stukje muziek, dan gaan ek weer vir u net die telefoonnummer gee, en dan gesê als ons gauw verder vir die laaste tien minuute. Eerst so lekker stukje muziek van Ebbe, ons onthou hulle mos daar uit die s wat Ebba daar vir ons zang, ei vriende, dit was lekker om vanaan saam met u te keier, saam met u muziek te maak, en sommer te laat kop krap, en een biekie dink, maar ek glo, die meeste van u, het op hierdie stadium, daar die elf anwoorde gekry. Vriende, SMS, daar die elf anwoorde van jou, na 083-460-9848. Skryf maar daar die nummerkie af, hou maar altijd bij die hand, want hy gaan gereeld ons uh, is SMS-lijn, sy nommerkie wees 083-460-9848 Vrienden, hou maar dop uh, Sodra ons een wenner het daar Dan sal ons om laat verskyn daar Op uh, DJ Uilkiese blad, op Facebook En ook ons SAIK radioblad Ook sal ons volgende saterdag Met die begin van die program Die antwoorde gee Ja, nee, kyk, ons moet so'n biekie laat kopkrap Voor ons die antwoorde het, want baie van ons mense Krijn nie sovillig die antwoorde nie Maar hulle krij om dat later onthouw hulle om En dan wil hulle om deurstuur So ons gaan volgende zaterdag die antwoorde gee Maar ook sal die antwoorde Verskyn samen die wenner Op die twee blaaie DJ Ilkie se blad En ook SAIK Radio se blad op Facebook So hoe mag gereel die twee blaaie dop Daar sal jy altijd inlichting nies En alle dinge wat ons beplan en wat ons doen Sal jy daar te sien Krijn vriende, dit was baie lekker om vanavond saam met u te keier, te gesels, ach sommer net, alles te doen. Maar kom ons luister so na een stukkie vinnige muziek voor ons tot sê. Vrienden, baie dankie dat u vanavond ingeskakel het Baie dankie dat u vanavond saam gespeel het Dis rarig vir my een voorrecht Om saam met u te keier Om sulke luisteraars te he En met sulke mense te gesels Baie dankie Vrienden, ek sluit af Speciaal daar vir ons Duitse luisteraars Daar ver oor see Namibie Natuurlik die lande waar ons Duitse mense is Wat ook deel is van hierdie staas En ook deelvorm van hierdie prachtige groep luisteraars Wat ons het Vriende, een prachtige aan vir u. Wees veilig, genie die avond verder. Ja, en soos hulle sê, hou die blink aan boe, hou net die rechte blink aan boe. Vriende, van my DJ Uilkie, tot ons volgende zaterdag weer saamkeier. Alles wat mooi is, alles wat lekker is, genie die lewe ten volle. Tot ziens vriende.